як справедливість. Вона або справедливість для всіх, або блізнірство. Хліб і сіль по музеях не виставляють, бо їх на столі кожен бачить. Отак має бути і створами прекрасного. Їм належить ставати настільними. Краса все життя пронизувати повинна, щоб на кожному кроці тішила й чарувала, щоб мову знала, якою до всіх сердець промовляти можна, а не лише до обраних. Відповідним чином вишколених Майже нічого не з Того, що говорив старий Я недоладно бухнув Та невже ви справді до слави байдужі? А, відмахнувся обома руками старий Вчили тебе та не довчили. Служачи людям Ти насамперед собі служиш Собі в нащадках своїх В тих, що підуть від крові й плоті твоєї А хіба ж можна вимагати подяки почесті почисті Заслужіння самому собі Навіщо з людьми торгуватись? Хто більше зробив, а хто менше? Люди ніколи в боргу не лишаться, вони у майбутньому, близькому чи далекому, розплатяться з тобою. Невже не ясно, що коли ти запалюєш світло для своїх очей, то воно світитиме й твоїм ближнім? Це все схоже на закон збереження енергії, пожартував я і напоровся на гострий, насторожений погляд старого. Проте вигукнув Куди це годиться? Людина, що зробила так багато? Живе, як звичайний сірий поденщик. Старий зблід. Читати молоду душу найлегше тоді, коли вона необмежено показує не зовсім чисті сторінки свої. Давай звернемося до живого прикладу. Ти зустрів молоде дівча і закохався на повну силу свого найсвітлішого, що втє б, б тобі. Але дівоче серце не розкрилося на зустріч твоєму, і ти вирішив красу підкорити красою. Я перестав дихати. Знімалося покривало з моєї найсокровеннішої тайни. «Красу підкорити красою», – наголосив ясновидець. «Ти сподіваєшся, що відтворена твоїми руками в камені, вона прихильніше гляне на тебе. Ти палиш себе для того, щоб розтала байдужість коханої дівчини. Я можу образитись?» – вставив я не сміло. «Значить, нещира ти людина», – зітхнув старий. Я ж не осуджую, якщо це робиться чесно. Матінко моя, кого я хотів обманути, він же бачить мене наскрізь, будь воно прокляте життя з затемненою душею і затаємними намірами. У всьому, що приховується від світла чесних очей, обов'язково плодиться Гедота. Хоча, як вапився, колеги впоралися зі своїми роботами скоріше. Всі вони приходили до зеленого намету після денної праці, бадьорі, здорові, як самі сонцелюби. Їхні очі не туманилися важкими думками, не кривилися від прихованих мук. Вони відпочивали, а я розпинав себе. Нарешті я стер останню Порошинку зі своєї сріблястої. Слухавшись в останні акорди кам'яної пісні, нещасному коханню, старий ніби аж помолодша від радісного хвилювання. Коли увечері колеги розійшлись, натрудивши мені руку щирими поздоровленнями з успіхом, а старий заходився щось записувати, я вперше обійняв свою Любу і поцілував у байдужі уста, Сльози затуманили в очі мої. Всю ніч перед відкриттям сонцелюбів я провів у хворобливих хмареннях. Бачив світлий день, наповнений м'яким теплом пізній осені. Бачив площу залиту народом, а серед моря голів – бобанів яскравий променистий вогник, срібляста голівка моєї коханої. Що ж вона тепер скаже? Вранці темарення перейшло в дійсність. Коли затремтіло, затріпотіло широке покривало і повільно спустилося вниз, коли очам людським відкрилося мармурове диво, гомін радості оглушив мене. Я заніміло стежив за обличчям сріблястої. Її очі спалахнули таким радісним подивом, що я в нестямі вигукнув, вигукнув. Пізнала. Забувши про все на світі, я проштовхався до дівчини і став поруч. Кілька хвилин вона не помічала мене, нарешті глянула в мій бік і зблідла. Це ти? Увечері ми зустрілись над цим озером. Вона вислухала, що я випликав і вимріяв за неї за довгий час. І нарешті мовила. У тебе не пальці, а десятеро чудес. І заплакавши, додала, «І однаково ти, Слизняк, я все знаю, і не хочу тебе бачити, знати не хочу». Повернувшись додому, я довго сидів біля столу як оглушений.